Розділ 2. Той, хто розсміявся, насправді був чоловіком, точніше істотою чоловічої статі, бо він був феєм. В Ерілеї Адерландський король поставив за мету повністю перевести народ фе. Королівські солдати полювали за фейцями всюди і вбивали скрізь, де знаходили. З фейцями дозволялося розправлятися як завгодно, включаючи і спалення живцем. Селена думала, що вже ніколи не побачить жодного, і ось 10 років потому перед нею стояв справжній фейць, Високий і немовірно сильний. Він виник в без повітря. Просто минути його не вдасться. Спроба втекти скінчиться ще гірше. Продяжка в ніші та рідкісні перехожі завмерли. Провулку стало так тихо, що Селена знову почула далекий гірський дзвін. Зовні фейць повністю складався з пружних м'язів, але в ньому безпомилково відчувалася особлива сила, властива його расі. Він стояв у запорошеному промені сонячного світла, від чого сяїло його срібне волосся. Злегка загострені вуха і злегка продовжені ікла цілком вистачало б, щоб навести страх на всіх, хто пинився в проволоку. Продяжка забилася у свою щілину і ледь чутно шаруділа. Але у фейця було ще й жахливого вигляду татуювання на лівому боці суворого обличчя. По засмаглій шкірі струменіли цілі вихори чорних візерунків. Ці знаки можна було б легко прийняти за прикраси, проте Селена ще досить добре пам'ятала фейську мову і пізнала у вигадливих контурах літери та слова. Татуювання починалося біля скроні, опускалося до підборіддя, нижче до шиї, де ховалося під світлим мундиром та плащем. Уселене виникло відчуття, що татуювання продовжується далі, чи не до самих ступнів. Можливо, під мундиром і плащем знаходилися не лише слова фейського вислову, а й пристойний арсенал кинжалю та ножів. Рука селени інстинктивно потяглося до свого потайного кинжала. Цього фея. Мабуть, можна було б назвати привабливою, якби не жорстокість, що світилася в очах кольору соснової хвої. Коли перед тобою Фейц, свідчення зовнішності оманливі. На вигляд він був молодим, але йому цілком могло бути кілька сотень років. Відсутність меча на поясі, так само як іншої жахливої зброї, теж не говорила про мирний характер і його заняття. Селена хоч і утопіла, але не настільки, щоб не зрозуміти. Доля зіштовхнула її з фейським воїном. Він рухався зі смертельно небезпечною витонченістю та впевненістю. Зелені очі з граничною увагою оглядали простір спереду й ззаду, наче Фейс знаходився не в провулку, а на полі бою. Рукоятка кинджала нагрівалася в пальцях. Селена трохи змінила позу, дивуючись наляканому страху. Страх розігнав щільний туман, що тижнями оговтав її почуття. Фейський воїн повільно рушив провулком. Його шкіряні чоботи, що сягали колін, безшумно ступали по каменю. Тосі з перехожих буквально втиснувся в стіну будинків. Інші кинулися на торгову вулицю до чужих дверей, куди завгодно, аби не потрапити, фейцеві на очі. Перш ніж їхні погляди зустрілися, Селена вже знала. Його послали за нею. Знала вона, та й хто його послав. звичкою вона потяглася до ока Еліани і лише потім згадала, що Амулет залишився в Адерлані. Вона сама віддала його Шаолу. Це був єдиний засіб захисту, який вона могла залишити капітанові Корейської гвардії. Можливо, дізнавшись правду про неї, Шаол викинув амулет. Можливо також, що він повернувся до табору її ворогів. А може, про все розповідорено, і тепер вони обоє у відповідній безпеці. Селеніві дуже хотілося видертися на Ринву і загубитися серед дахів. Але у мозку знову сплив задум, на якому вона поставила хрест. Може, хтось із богів згадав її існування і вирішив кинути її кістку? Її треба бачитися з Маєвою. Перед нею був один із найкращих воїнів Маєви. Стояв на поготові, чекав. Судячи з його лютого характеру, що згадувався за зовнішнім спокоєм, йому дуже не подобалось ось так стояти і чекати. У проволоку запанувала цвинтарна тиша. Очі фейського воїна вивчали селену. Його низрі злегка роздувалися. Ніби він Принюхався до неї. Селена відчувала деяку зловтіху, знаючи, як і чим вона зараз пахне. Але її зловтіха була поверхневою. Вона розуміла, який запах намагається вловити фейць. Запах, що визначає її походження, її кров і те, ким вона є насправді. Якби фейський воїн назвав її ім'я, вона зрозуміла б, що Галан Ашерір повернувся додому. Тоді Буся Варта була напоготові. Такий розвиток подій не входив у задуми Селени. А цей фаїць міг цілком назвати ім'я, хоча б для того, щоб показати, хто тут командує. Селена зібрала в клаксі сили, що залишилися, і надбалою ходою рушила йому назустріч. Вона намагалася згадати, як повелася б кілька місяців тому, коли її колишній світ не впав у прірву. «Яка зустріч, друже мій?» – проворкувала вона. «Да, яка зустріч?» Її було очхати на перелякані обличчя свідки. Вона дивилася тільки на Фейця. Дивилася та очікувала. Він стояв непорушно. Такий ступінь нерухомості був доступний лише безсмертним. З волі Селена заспокоїла серце і переривчасте дихання. Можливо, Фейць щитував або знюхав її стан. Знав, що робиться в неї всередині. Такого і за тисячі років не обдуриш зовнішньою бравадою. А Фейц швидше за все, і був тисячолітнім. Його давно вже нічого не дивувало і не чіпало. Вона була Селений Сардотін, а він – фейським воїном. Швидше за все, неперевершеним. Вона зупинилася за кілька кроків від фейця. Боги, до чого ж він плечистий? Яка приємна несподіванка. Навмисне голосно, щоб чули всі, промовила Селена. Вона вже й забула, коли востаннє вимовляла такі довгі фрази. Я так і думала, ми десь обов'язково зустрінемось. Щоправда, мені здавалося… Що це станеться біля міських стін? Слава богам, він не вклонився. У його суворому обличчі взагалі нічого не змінилося. Нехай думає будь-що. Селена не сумнівалася, йому про неї розповідали зовсім інше. А він уявляв її зовсім іншою. Мабуть, він у душі сміявся, коли бродяжка прийняла Селену за свою суперницю. Йдемо. Це було єдине слово, яке він промовив своїм соковитим голосом. У голосі вгадувалася нудьга. Його й луною відбилося від усіх стін та каміння провулка. Селена могла посперечатися на кругленьку суму, що під шкільяним обладунком фея знаходився цілий арсенал. Що робити? Відповісти йому якоюсь зухвалістю, щоб виграти час і хоча б трохи відчути фейця? За її нинішнього вигляду це виглядало безглуздо. На них, як я раніше, дивилися. Фейць рушив вперед абсолютно байдужий до переляканих роздяб, Селена не знала. Захоплює її, чобурює. Така поведінка. Вона пішла за фейським воїном на жваву, залиту сонцем вулицю і далі через людське місто. Фейця зовсім не хвилювало, що там, де він ішов, люди кидали роботу, застигали на місці і дивилися, розявивши роти. Він жодного разу не обернувся і не впевнився, чи встигає за ним Селена. Так вони дісталися непримітної площі, де біля корита з водою були прив'язані два звичайні коні. Якщо їй не зраджує пам'ять, фейці віддавали перевагу зовсім іншим коням – породистим. Швидше за все, фейць з'явився тут в іншому вигляді і просто купив цих клячу. У всіх фейців, крім їхнього власного, був і другий вигляд – звіриний або пташиний. Селена нічого не пам'ятала про свій. Вона встигла зжитися із смертним людським тілом. Дуже давно вона заборонила собі думати про подібні речі. На кого ж перетворюється цей фейць? Дуже можливо, що вовка. Його обладунки та плащ чимось нагадують вовчу шкуру, або в гірського леопарда. Витонченістю рухів він нагадував великого хижого кошака. Фейц мостився на більшого коня. Селена мала їхати на рябій кубилі, які явно хотілося чогось пожувати, а не тягтися по спеці. Супроводжувачів не було, тільки вони вдвох. Щось пояснювати чи хоча б сказати, куди вони поїдуть, Фейц не вважав за потрібне. Свій мішок Селена запхала в сідельну сумку. Руки вона намагалася тримати так, щоб рукави не задерлися і не оголили вузькі шами на зап'ястях, сліди кайданів. Нагадування про страшне місце, де їй довелося побувати. Це нікого не стосується, навіть маєви. Чим менше знають про Селену, тим менше шансів, що знання буде звернені проти неї. Але вона не рабиня, щоб покірно, а головне мовчки, вирушати невідомо куди. Знаєш, свого часу я побачила досить мовчазних воїнів. Однак ти їх перевершив. Якби не твоє йдемо, я б вважала тебе німим. Фейц різко повернув голову до неї. Селена продовжила ліниво розтягувати слова. Давай познайомимось. Думаю, ти знаєш, що я. І тому я не витрачатиму час на представлення. Але перш ніж ми рушимо, хто зна куди, мені б хотілося знати, хто ти. Фейц підібгав губи. Обвів очима площ. Усі, хто дивилися на них, відразу поспішили геть. Дочекавшись, поки площа спорожніє, Фейт сказав. «Ти встигла дізнатися про мене стільки, скільки тобі потрібно». Він говорив спільною мовою з ледве ловим акцентом. Мабуть, і навіть сподобалося його акцент, якби не це безцеремонне звернення. Слова він вимовляв мягко, з легким муркотінням. «Що ж, дякую за честь, але я не встигла вгадати твоє ім'я». Як мені тебе назвати? Селена трималася за сідлу, але сідати на коня не поспішала. Рован, здавалося, його татуювання вібрало промені сонця і тепер блищало, ніби його зробили щойно. Отже Рован. Відчувалося, що йому вкрай неприємний її тон, фейць трохи примружився знак застереження, проте це не зупинило селену. Чому ж я запитати, куди ми вирушаємо? Напевно, вона ще не протверезила. одне з двох. Або її голова, як і раніше, затуманена вином, або вона опустилася на новий ступінь байдужості, якщо дозволяє говорити з ним у такій манері. Але селеній було не зупинитися, навіть зараз, коли боги Верда чи нитки долі збиралися повернути її до первісного задуму. Туди, куди тебе викликали. Якщо вона зможе побачитися з маєвою і запитати у стародавньої королеви про те, що не давало їй спокою, про все інше можна не турбуватися у тому числі й про зустріч із Доранелою, якщо така відбудеться. «Роби те, що необхідно», – сказала їй Еліана, як завжди, не вдаючись у подробиці. На відміну від Адерландського короля Еліана не надавала їй жодних чітких розпоряджень. Тому ж і справді необхідно поїхати зараз із цим похмурим фейцем на Рован. Все краще, ніж жувати остогидлу тегію, пити кисле вино і пахнути так, що волоцюги – Беруть за свою. Можливо, тижнів за три вона зможе повернутися до Адерлана з довгоочікуваними відповідями. Все це мало б надати їй сили, але Селена втомлено видерлася на свою кобилу. Мовчки, більше не маючи бажання говорити, коротка розмова з Рованом позбавила її сили. Тепер мовчазність фея здавалася благом. Вони під'їхали до міської брами, караулі на стінах лише помахали їм слід, а дехто поспішив відійти від краю парапету. Навіть зараз, коли місто залишилося позаду, Рован не поцікавився, чому вона опинилася в Вандаліні і чим займалася минулі десять років, поки Ерілея перетворювалася на непроглядне пекло. Він накинув каптур, сховавши своє сріблясте волосся. Фейс їхав не поряд із селеною, а попереду. Може, хотів підкреслити свою відмінність. Навряд чи. Він і так різюче відрізнявся від неї. Фейський воїн який звик сам бути законом. Якщо Селена правильно вгадала його вік, тоді вона для нього не більша, ніж крупинка праху, крихітний спалах життя в негамовному вогні його безсмерті. Він міг би, не замислюючись, убити її і зайнятися виконанням нового наказу, абсолютно байдужий до чужого обірваного життя. Раніше така думка викликала б у хвилю роздратування. Тепер її було байдуже. Розділ третій. Цей сон снився капітану гвардійців цілий місяць. Щоночі, поки Шоул не почав бачити його наяву. Аркер Фен, що стогнав, якого Селена вдарила кинжалом у саме серце. Вона обіймала цього гарного куртизана ніби свого коханця, але її очі були мертвими та порожніми. Потім сон змінився. Шоул залишилося лише безпорадно спостерігати, як золотаво-каштанове волосся перетворилося на чорне а спотворене болем обличчя Аркера змінювалося обличчям Доріна. Наслідний принц сіпався, прагнучи вирватися, але Селена ще міцніше обіймала його і ще глибше встромлювала кинджал йому під ребра. Потім вона розтискала руки і Дорін сповзав на сіре каміння підземелля. Кров хлюпала з його рани, заливаючи підлогу. А Шоул, як і раніше, не міг поворухнутися, не міг перейти на допомогу другу, і зупинити жінку, яку й зараз любив. Ранна тілі Доріна ставало дедалі більше, а разом із ними додавалися й крові. Шоул знав ці рани, він не бачив тіла, але гвардійці докладно розповіли йому, як Селена розправилась з побіжним асасином на прізвисько Могила. Могилу вона з витонченою жорстокістю вбила в глухому кутку, помстившись за загибельних хемії. Селена опустила кенжал. Кожна крапля, що стікала з блискучого леза, падала в калюжу крові, викликаючи легкі коливання. Селена скинула голову і глибоко вдихнула. Вона вдихала навколо себе смерть, обтягуючи чужою смертю свою душу. Вона насолоджувалася помстою, вбиваючи свого ворога, свого справжнього ворога, імперію хавільярів. Сон знову змінився і тепер уже сам Шаол звивався на залитій крові підлозі, а Селена нависала над ним. Її голова була так само закинута, і її обличчя, забруднене чужою кров'ю, було охоплено тим самим екстазом помсти. Ворог, кохана, король. З усиллям волі Шаол виринув із сну, пам'ятаючи, що знаходиться не в підземеллі, а сидить напроти Доріна у великій залі за їхнім улюбленим столом. Принц його про щось запитав і тепер чекав на відповідь. Шаол зніяковіло посміхнувся, вибачаючи за свою неуважність. Проте наслідний принц не відповів усмішкою. «Ти зараз думаєш про неї?» Тихо сказав він Шоулу. Шаол підібрав виделку і шматочок баранячого м'яса, пожував, але не відчув смаку. Чорт би забрав цю зайву спостережливість із Доріна. Шаолу не хотілося говорити про Селену, ні з Доріном, ні з кимось іншим. Правда, яку він дізнався про Каліївську захисницю, могла підставити під удар чимало життів, а не лише її власне. «Я думаю про свого батька». Збрехав Шоул. «За кілька тижнів він повернеться до Аньєля. Я поїду з ним». Це була плата за благополучне відправлення Селени до Вендаліна Підтримка батька в обміну на повернення Шоула на береги Срібного озера та прийняття на себе ненависного титулу герцога Аньєльського. Шоул охоче йшов на таку жертву. Він охоче принесе будь-яку жертву, аби вберегти Селену та її темниці. Навіть зараз, коли вона зізналася йому, ким насправді є – навіть після того, що він дізнався від неї про короля і ключіверда. Якщо така ціна, Шаул був готовий платити. Дорін глянув на піднесення. Там стояв стіл, за яким обідали король та батько Шаула. За передворним етакетом там же належало сидіти і наслідному принцу. Проте Дорін віддав перевагу місцю поруч із Шоулом. Вони давно не зустрічалися за столом та не спілкувалися. Їхня сварка почалася після пропозиції Шаула відправити Селену до Вендаліна. Знай Дорін правду, він зрозумів би, але Дорін не повинен знати, ким є Селена, так само, як і те, що починає король. Це б загрожувало великою бідою. До того ж Дорін мав свої небезпечні таємниці. «До мене доходить чутки про твій намір поїхати», – обережно сказав Дорін. Я й не підозрював, що вони правдиві. Шол кивнув, намагаючись знайти хоч якусь тему для розмови. Обидва уникали говорити ще про одну таємницю, що тоді Шаолу відкрилася в підземельній. Дорін мав магічні здібності. Шоул нічого не хотів про це знати. Якщо король надумає допитувати його з цього приводу? Шоул сподівався, що зможе протриматися. Він знав, щоб витягти з людини потрібні відомості, король не завжди вдається до тортур. Його личність має інші, куди жахливі способи. І тому Шоул ні про що не питав принца. Дорін теж мовчав. В очах Доріна не було колишньої доброти та тепла. «Шоул, я намагався», – сказав Дорін. Він намагався, бо не знав, як відновити стосунки з другом дитинства, вирішивши усунути Селену з Адарлана. Шоул навіть не порадився з ним. Дорін вважав це віроломством. Він сам не знав, чому так образив Шаола. «Знаю», – похмуро відповів йому Шаол. «І всупереч усьому, що сталося, я певен, ми не стали ворогами», – додав Дорин, і в нього сіпнулися губи. «Ти більше ніколи не будеш моїм другом, відтепер ти мій ворог». Ці слова Селена кинула Шаолу в ніч убивства Нех з усією впевненістю та ненавистю, що скупчилося в ній за ці десять років. Десять років вона зберігала в собі найбільшу світову таємницю, зумівши загнати так глибоко, що сама невпізнано змінилася, ставши зовсім іншою особистістю. Селена й була загадково зниклою Аеліною Ашерір-Галатинією, спадкоємицею трону і законною королевою Терасена. Це робило Селену його заклятим ворогом і ворогом Доріна. Шоуле зараз був здивований. Він дізнався таке, що могло змінити його життя, життя принца та ще багатьох людей. Майбутнє, яке він колись малював собі, вже не настане. Тієї ночі під землі Шоу побачив в очах Селени повну байдужість у перемішку з гнівом і втомою. А ще раніше, другої ночі, коли вбили Нехемію, він бачив, як Селена перейшла невидиму межу. Підтвердженням тому лиходійне вбивство могили, скоїне нею на помсту. Шоул ні на мить не сумнівався, цей перехід не був одноразовим. Коли її очі знову наповнюються темрявою, з її внутрішньої прірви знову вируться демони. Биство на хімії скрушило Селену, і його дії, його роль у загибелі елоєйської принцеси також плинули. Шоул це знав, він благав богів, щоб Селена знайшла колишню цілісність. Одна річ – розтрощений, непередбачуваний асасин, а інша – королева. У тебе такий вигляд, ніби тебе зараз виверне. Дурінт сперся ліктями об стіл. Розкажи, що з тобою? Погляд Шаола знову став відсторонений. Тяжкість усього, що трапилося, здавався непомітним. Він навіть рота відкрив. Важко сказати, в якому руслі б. потекла б їхня дальша розмова, але з коридору долинули вітальні крики, що супроводжувалися ударами мечів об щити. Незабаром у великій залі з'явився Едіон Ашерір. Доблесний генерал Півночі та двоюридний брат Аеліни Галатинії. Зал замов. Навіть королі і батько Шаола завмерли від подиву. Але в Шаолі спрацював інстинкт воїна. Едіон не встиг пройти половину залу, як Шаол став у варти біля сходів, що ведуть на королівський поміст. Звичайно, молодий генерал не представляв для короля жодної загрози. Однак Шаола насторожила горда незалежна хода Едіона, його довге золотисте волосся відбивало світло смолоскипів. Генерал ішов, ніби насміхався з усіх, хто зібрався. Слова «красивий» і «чарівний» надто поверхнево описували Едіона. Правильніше було б назвати його непереборним і навіть переважним. Височений весь складався з м'язів. Його називали воїном із голови до п'ят. Так воно й було. Але це все не позбавляло його витонченості. Взяти хоча б обладунки Едіона. Вони були скроєні не для парадів а для полів битви та похідних умов. Однак Шол одразу помітив чудову шкіру та дивовижну підігнаність усіх частин. З широких плечей генерала звисала біла вовча шкіра. До спини було привішено круглий щит разом із мечем. Меч здався Шолу старовинним, якщо не сказати давнім. Але обличчя Едіона і його очі – боги милосерні. Шол поклав руку на ефе свого меча, надавши обличчю завченого байдужого виразу. Вовк півночі, так багато хто називав Едіона, бо вже поруч із помостом. У генерала були очі Селени, очі династії Ашеріров, бірюзові із золотистими обідками під колір волосся. Навіть волосся у Едіона і Селени були абсолютно однаковими. Їх могли б порахувати близнюками, якби не шестирічна різниця в віці та не смаглява шкіра Едіона. Результат багаторічної служби в горах Трасена де білизна снігу посилювала сяйво сонця. Підкоряючи Терасен, король безжально розправився з династією Ашерірів. Чому він пощадив Едіона? І не лише пощадив, а зробив своїм генералом. Едіон був принцем і за іншого розвитку подій міг зайняти королівський трон Терасена. Він виховувався зовсім в інших умовах, ніж Дорін, проте служив Адарландському королю. Продовжуючи посміхатися, Едіон підвівся сходами і зупинився біля королівського столу. Короля він вітав легким поклоном. Шаол миттєво злякався від такої зухвалості. «Доброго дня, ваша величність!» сказав Едіон, весело блискаючи очима. Шаол дивився на королівський стіл, чи згадає король, у кого ще були такі очі. Якщо згадає, це могло занапастити і Шаола, і Доріна. Батько Шаола привітав гостя легкою усмішкою. Зате король зупинився. «Ти мусив з'явитися ще місяць тому. Прошу вибачення». Едіону вистачувала нахабства байдуже знизати плечима. Зима, що минає, буквально завалила снігом Оленячу гору. Нам було не вибратися. Як тільки з'явилася нагода, я негайно вирушив сюди. Присутні затамували подих. Бурхлива вдача Едіона та його нешанобливість були майже легендарними. Почасти цей змушувало короля тримати генерала на далеких північних рубежах. Шол завжди вважав, що король чинить розсудливо не підпускаючи Едіона до Рафтхолу. Йому молодий генерал здавався байдужим. Жорстокий, так називався легіон, яким командував Едіон, відрізнявся не тільки відмінним вишколом, але відмінною жорстокістю, виправдовуючи свою назву. Але що змусило короля зажадати Едіона до столиці? Король підняв кубок, хитнув, роздивляючись налити вину. «Мені не повідомили про прибуття твого легіону до Рафтхолу. І не могли повідомити, бо я прибув один». Шол внутрішньо стискався, чекаючи, що король накаже страчувати зухвальця, аби уникнути ролі ката. Генерале, я наказував з'явитися разом з легіоном. Я безперечно їхав сюди один день і ніч, зважаючи, що вам буде приємно моє спілкування. Король щось прогарчав крізь зуби. Легіон буде тут за тиждень. Як ні в чому не бувало, продовжив Едіон. Може трохи згоду. Я поспішав, бо не хотів пропустити жодної з тутешніх розваг. Нове знизування плечей. У всякому разі я приїхав не з порожніми руками. Едюн класнув пальцями, до нього підбіг паж, який ніс великий важкий мішок. Дарунки з півночі, мої люди знищили лігву бунтівників і дещо взяли звідти, так би мовити, на згадку. Смію сподіватися, ви залишитеся задоволені. Король витріщив очі і махнув пажу Неси до моїх покоїв твої дари Адіони зазвичай погано діють на престоне товариство. Почулися вічливі смішки. Посміхався сам Едіон і кілька тих, хто сиділи за королівським столом. Едіон балансував на самій межі. Селені вистачало розсудливості мовчати у присутності короля. Якщо згадати, які трофеї привозила королю Селена, перебуваючи в ролі королівської захисниці, мішку Едіона швидше за все лежали не лише золото та дорогоцінні камені, але й привезені в подарунок, відрубані голови, руки та нови своїх одноплемінників. Завтра я скликаю на раду. Твоя присутність, генерали, обов'язкова. Едіон приклав руку до грудей. Ваша величність, ваша воля, моя воля. Шаул ледь стримався, щоб не скрикнути від жаху. На пальці Едіона блиснув чорний перстень. Такий же був у короля герцога Перенгона і в тих, кому вони наказували. Тепер зрозуміло, чому король дозволяв Едіону ці зухвалі слова та жести. Коли знадобиться, Едіон забуде про свою волю і стане слухняним знаряддям у руках короля. Нічого не змінилося в постаті Шаола, коли король трохи кивнув, відпускаючи його. Шаол мовчки вклонився, йому не терпілося повернутися за стіл. Далі від короля і цих заплямованих кров'ю руках знаходилася доля всього світу. Далі від батька, який бачив надто багато, і подалі від генерала, який тепер фланував по залу, поплескуючи чоловіків по плечах і підморгуючи жінкам. Дорогою до столу Шаолу якось вдалося впоратися з жахом що гризався в кишки. Він сів і побачив нахмурене обличчя Доріна. Подарунки привіз, пробурмотів принц. Він нестерпний. Шаол мовчки погодився. Чорний перст не заважав Діону залишатися при своїй думці. У мирному житті він відрізнявся такою самою неприборканістю, як і на полях битви. Розваги Діона завжди були галасливими та скандальними. Дорін поряд із ним виглядав майже аскетом. Шаол рідко проводив час у суспільстві Діона, та й не прагнув цього, а ось Дорін був знайомий з ним давно, навіть дуже давно, з дитинства. Незадовго до вторгнення та вбивства королівської родини король з Дуріном побували в Терасені з візитом вічливості. Тоді ж Дорін уперше зустрівся з Ееліною і з Селеною. Добре, що Селена зараз далеко й не бачить, на кого перетворився Діон. Справа не лише в Чорному Персні, жорстоке розправлення з одноплемінниками. Едіон плюхнувся на лаву, якраз навпроти столу, за яким сидів Шоули Дурін. Він усміхався, хижак, що виглядає здобич. А ви сидите за тим самим столом, що й минулого мого приїзду. Хоч щось у світі не змінюється. Це так приємно? Боги, це обличчя. Це було обличчя Селени. Інший бік монети. Та ж зарозумілість, той же нестримний гнів. Але там, де Селена прагнула ховати особливості свого характеру, Едіон ніби навмисно їх випинав. А потім в особі Едіона було ще щось, щось огидне і жорстоке, чому Шаол не міг знайти назви. «Привіт, Едіоне!» – ліниво вимовив Дорін і знову уперся ліктем об стіл. Едіон наче не чув його. Він потягся до смаженої баранічої ноги, знову блиснув чорний перстень. «Капітане, мені подобається твій новий шрам!» Він кинув на тонку білу смужку, що тяглася по щуці Шаола. У ніч, коли загинула нехемія, Селен намагалася вбити Шаола. Але поранила. Шам залишився як вічне нагадування про все, що він втратив. Радий, що тебе ще не з'їли стельбухами, вів далі Едіон, і нарешті в тебе з'явився пристойний меч як і личить великим хлопчиком. Дивлюся вітрила снігопада ніяк не вплинуло на твій смак, сказав генералу Дорін. Кілька тижнів носа не висували. Вдень вправлялись на критому плацу, а вночі ясна річ у ліжку. Хіба це може погано вплинути на стан? Просто диво, що я таки зважився спуститися з гір. Ти наважуєшся зробити щонебудь за єдиною мовою, якщо це найкраще відповідає твоїм інтересам. Генерал тихо засміявся. Ціную невимушену чарівність хавільярів. Він стромив зуби в баранчу ногу. Шол намагався запитати Едіона, з якою метою він сів напроти них. Захотілося познущатися. Едіон любив такі розваги і завжди докучав доріну, вибравши момент, коли король їх не бачить. Шоу вже розкрив рота, але тут помітив, що Дорін уважно дивиться на генерала. Принц зовсім не малувався обладунками Ідіона. Він розглядав очен, нащадка, ашерірів. Хіба на вас не чекають на жодній вечірці? Запитав Йдіона Шоу. Здивований, що ви прохолоджуєтесь тут, коли столиця імперії пропонує стільки спокус. Капітане, це що, темний спосіб напроситися до мене на завтрашнє збіговисько? Зізнаюся, здивований. Ви ж завжди давали зрозуміти, що ви вищі за такі розваги. Бірюзові очі примружилися. Едіон лукав посміхнувся до принца. А ви, принце, наскільки пам'ятаю, моє минуле Біговисько тобі дуже сподобалось. Якщо не помиляюся, ти тоді запав на родоволосих двійнят. Може, це тебе розчарує, але я відійшов від подібних розваг. Мені більше залишиться, відповів Едіон, смачно жуючи баранину. Шол стиснув кулаки під столом, провівши десять років, у шкурі асасина слена не була взірцем чемності, але вона ніколи б не вбила уродженця Терасена. Вона відмовлялася братися до таких справ. А Діон завжди вирізнявся дивовижною безпринципністю. Однак тепер, чи знав генерал, що за перстень носить? Чи знав він, що при всій його зарозумілості, бунтарстві та захвалості король у будь-який момент міг підкорити його свої волі. Про це Шоол промовчав. Попереджати Діона не можна. Якщо генерал справді, відданий королю, ця добра справа може занапастити Шаола і не тільки його. Як справи в Терасені? – спитав Шаол, бо Дорін знову уважно розглядав Едіона. А про що ти хотів би почути? Про те, що за сувору зиму ми пристойно поживилися? Що втрати від хвороб можна перерахувати на пальцях? Едіон хмикнув. Полювання на мутівників – це завжди задоволення. Звичайно, якщо ти маєш смак до таких занять. Сподіваюся, його величність викликав мій загон на південь не просто так, а щоб перевірити їх у сій справі. Едіон потягся до глечика з водою і шоул миттю побачив Ефес-меча генерала, тьмяний метал, весь у подряпинах і вм'ятинах. м'ятинах. Самий кінець Ефесу був відламаний, оголивши пожовклий потрісканий ріг. Дивно, що в один з найбільших воїнів Ерілеї носить такий простий меч. Це меч Орімфа ліниво пояснив Едіон, подарунок його величності з нагоди моєї першої перемоги. Той меч знали всі, він був частиною спадщини терасенської королівської родини і передавався з покоління до покоління. По праву меч мав би перейти до селени, оскільки раніше належав її батькові. Віками цей меч розбивав ворогів терасена, а в руках Едіона почав вбивати самих терасенців. Подарунок короля був наче ляпа селені та її сім'ї. «Ніяк не підозрював у тобі сентиментальності», – посміхнувся Дорін. Символи принц мають силу. Погляд Едіона ніби припечатав Доріна до місця. Шоу знав цей погляд, як у незламний, зухвалий. «Тебе б здивувало, які дива творить цей меч на півночі, зберігаючи людей від безрозсудних задумів? Можливо, навички та кмітливі селени були спадковими, однак Едіон належав до гілки Ашерірів, а не Галатинії». Отже, його предком була Меба – одна з трьох фейських королев. Надалі його голосили богиною, дали нове ім'я – Денна, зробивши покровителькою полювання. Шол, мовчки, проковтнув. Тиша за столом стала все напруженішою. Друзі мої, а що між вами відбувається? Раптом запитав Едіон, відправляючи в рот черговий шматок баранини. Зараз згадаю, у цьому, напевно, замішана жінка. Чи не королівська захисниця? Судячи щуток, вона приваблива. «Чи не тому, дорогий принц, ти холонув до моїх розваг?» Ідіон обвів очі Мазал. Я був би не проти з нею познайомитися. Вона поїхала. Шаул ледь утримався, щоб не схопитися за меч. «Шкода!» Ідіон нагородив принца кривавою усмішкою. «Може, вона й переконала б мене вирушити разом з нею?» «Думай, що кажеш!» Різко кинув йому Шаул. Можна було б лише посміятися, слів Діона, якби не палке бажання придушити генерала. Дорін мовчки барабанив пальцями по столу. «І поважай тих, хто служить королю». Едіон усміхнувся, кинув на тарілку обризлу баранячу кістку. «До речі, я теж був і залишаюся вірним і відданим слугою його величності». Бирюзові очі вперлися в Доріна. «Можливо, колись те саме можна буде сказати про тебе. Якщо доживеш». Поштиво відповів Дорін. Едіон взявся за новий шматок м'яса, але шоул, як і раніше, відчував на собі його погляд. Подейкують, що нещодавно в Рафтхолі вбили ватажка клану Відьо, змінив тему Едіон. Безслідно зникла, але в її оселі все було перевернуто до гори дном, мабуть, билася за свою шкіру. Тобі щодо цього? – різко запитав Дорін. Відьми загрожують законній владі. Мені завжди важливо знати, де і за яких обставин вороги корони знаходять свій кінець. У Шаула по спині поповзли мурашки. Про віддіон він знав мало. Селена розповідала йому кілька історій. Шаулу хотілося думати, що вони надто присмачені вигадкою. Тоді чому на обличчі Доріна майну жах? «Вас це ніяк не стосується», – подавшись уперед, сказав Едіону Шаула. І знову Едіон залишив його слова без уваги, пустотливо підморгуючи принцу. У Доріна злегка роздулися ніздрі. Єдина ознака гніву, що вирує всередині. Шоул здавалося, що саме повітря в залі змінилося. Пахнуло магією. «Ми спізнюємося», – збрехав він, кладучи руку на плече друга. На щастя, Дорін зрозумів натяк. Потрібно було якнайшвидше відвести принца і не дати розігратися бурі. А таке, враховуючи характер Доріна та Єдіона, цілком могло статися. «Бажаю вам приємного відпочинку», – сказав Шоул. Дорін мовчки піднявся. Його сафірвої очі нагадували шматки льоду. І Діон лише посміхнувся. На той випадок, принце, якщо тобі заманеться, згадати старі добрі часи, приходь завтра на моє збіговисько. Генерал знав, на які пружини натиснути. Про наслідки він думати не звик. Це робило його вкрай небезпечним супротивником. Особливо тепер, коли в Дорину прокинулись магічні здібності. На шляху до виходу Шоул, що сильно намагався виглядати спокійним. Він невимушено попрощався з гвардійцями, в думках дякуючи сніговим бурям, які затримали Едіона в дорогах. Інакше той би міг ніз до носа зіткнутися зі своєю давно зниклою двоюрідною сестрою. Якби Елдіон знав, що Айліна жива, якби знав, ким вона стала. Нарешті, якби він знав, що їй відомо про таємне джерело сили короля, чию сторону він би прийняв, допоміг би двоюродній сестрі чи знищив її. За тих звірств, що він творив у своєму рідному Терасені, і пам'ятаючи про чорний перстень. Шоул розумів, треба тримати генерала якнайдалі від Селени, і від Терасена теж. Він думав про те, скільки крові проллється, коли Селена дізнається про подвиги свого двоюрідного братика. До башти принца Шоул і Дорін йшли мовчки. Коли вони звернули в останній коридор, де можна було не боятися чужих вуг, Дорін сказав, даремно ти втрутився. Едіон непередбачуваний і небезпечний, похмурив Шоул. Тому й втрутився. На цьому їхня розмова могла б закінчитися. Шоул не був налаштований її продовжувати, але додав. «Я побоювався, що ви зірветеся, як тоді, в галереї». Шоул тяжко видихнув. «Вам вдається справлятися з цим?» Іноді вдається. Інколи ж не дуже. Варто розніватися чи злякатися, і це саме елізе з мене». Коридор закінчувався арочними дерев'яними дверима, які приховували сходи, що вели до вежі. Дорін взявся за ручку, але шоу зупинив його, знову поклавши руку на плече. Я не хочу знати жодних подробиць, прошепотів він, щоб не чули вартові біля дверей. Не хочу, щоб усе, що я дізнався, було використано проти вас. Дорине, я робив помилки, і не маю наміру їх заперечувати, але моє головне завдання не змінилося ваша безпека була та залишається для мене на першому місці. Дорін окинув його довгим поглядом, схиливши голову набік. Мабуть, вигляд капітана був такий же жалюгідний, як і його внутрішній стан, бо принц запитав його майже ласкаво: "Скажи мені правду. Навіщо ти відправив її до Виндаліна? Шоула розривало від душевної муки. Йому відчайдушно хотілося розповісти принцу про Селену, звільнитися від нестерпного вантажу таємниці, але він не наважився. "Я відправив її виконувати те, що потрібно виконати", тільки відповів Шоул. Повернувшись, він пішов коридором Дорин його не відкликнув.